Ya ayyuhallazina amanu ttakulluho wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd Saudara-saudari Al-Quran alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyambungkan kuliah tafsir dalam surah Taha menusi ayat yang ke-125 hingga 136 dan berikutnya iaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم In fi zalika la ayatin li ulil nuhah. Subhanakallahul azim. Maksudnya dia berkata ya rabku mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku melihat. Allah SWT wa ta'ala berfirman demikian dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampau batas dan tidak yakin kepada ayat-ayat Rabbnya. Sungguh azab di akhir itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidak akan menjadi petunjuk bagi mereka Orang-orang musyrik Berapa banyak generasi mereka yang telah kami binasirkan Padahal mereka melalui kawasan-kawasan tempat tinggal umat-umat itu Sungguh pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi orang yang berakal Selain Mereka Al-Fatihah Dahulu kita telah bincangkan tentang masalah Berkaitan dengan lupanya Allah subhanahuwataala kepada seseorang Lupa di sini, di satu sudut Merujuk kepada Allah tidak pedulikan Allah tidak lupa tuan-tuan yang dimulikkan Allah sekian. وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيَّا Allah subhanahu wa ta'ala tidak lupa. Tapi ini maksudkan di sini Allah mengabaikan. Ini balasan sesuai dengan pekerjaan hamba ini dulu. Dahulu dia mengabaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu kita dalam bincangkan surah Al-Araf. Fingat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nusia ayat kelimpul 1. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا hada maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan dengan kami jadi contohnya yang dimulakan sekarang ini merupakan akibat bagi mereka yang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dahulu kita telah bincangkan dalam kataan dhanka دَنْ mana kehidupan yang sempit kehidupan yang penuh dengan kesukaran Perabenyalan rahmat dan nikmat segala kalian. Ini berkaitan dengan perkataan Allah lupa kepada orang yang dahulu di dunia Lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak kita nafikan bahawa dhonka ni mengandungi banyak makna. Salah satu daripada makna dia iaitu kehidupan yang sempit ketika di dunia. Selalu rasa tidak puas, resah, gelisah. Ini disebabkan rohani diposong tuan-tuan. Jadi mata hatinya buta, jiwanya terbelenggu dengan hal-hal yang bersifat material Jadi orang yang telah buta matanya akan dibangkitkan buta juga pada hari akhirat Kerana Allah SWT pernah jelaskan dahulu kita bincangkan melalui surah Al-Hajj فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُّ بُلَّتِي فِي السُّدُورِ Ayat ke-46 ke Semuanya bukan mata yang luar itu yang buta Tapi yang buta adalah mata yang berada dalam hatinya Mata yang terletak dalam dadanya jadi sesiapa yang melupakan Allah Taala tidak mengingatinya Maka tidak ada satu yang berada dalam ingatannya kecuali kenikmatan duniawi sahaja Itulah satu-satunya yang menjadi hidaman perhatian Dan dia selalu mengusahakan untuk mendapat sebanyak mungkin Tapi kerana kehidupan manusia ini terbatas Dan apa yang terbentang dalam fikirannya masih lagi banyak untuk dicapai Lalu dia masih restah, rasa tidak puas Kalau dia dapat satu, dia ingin dua Kalau dia dah ada dua, dia nak lebih banyak lagi dan itu dia sentiasa merasa kekurangan dan kehidupannya sentiasa sempit. Dahulu kita telah lihat juga pandangan para ulama tentang kehidupan yang sempit yang dimaksudkan di sini. Bila seseorang mengabaikan petunjuk yang Allah SWT kunyakan di dunia nanti dalam kubur di alam barzakh dunia ataupun liang lahat yang telah digalikan untuknya itu menjadi sempit sampai tulang rusuknya berceragah. Dalam pandangan ahli tafsir yang telah kita lihat Musi Zahidin Masir Tafsir Ibn yang lalu Jadi ayat ini, tuan-tuan ini oleh Allah sekalian Menamakan Pendulhakaan dan pelanggaran Golongan ini telah hadap Perintah Allah SWT dengan arti kata lupa Jadi Allah lupa terhadapnya Di akhirat kelak Kan dahulu kita telah bincangkan bagaimana Nabi Adam juga lupa Jadi ayat ini memberikan kepada kita Satu isyarat bahawa hakikatnya semua manusia Nabi Adam dan zuriatnya yang telah pun diberi bimbingan yang adalah fitrahnya ingin beriman kepada Allah SWT taat kepada rasul jadi kedatangan para rasul ni tak lain tak bukan untuk mengingatkan membangkitkan rasa yang telah pun ada dalam diri kerana manusia terlupa jadi bila dia lupa datanglah para nabi para rasul untuk mengingatkan balik semula jadi nabi Adam alaihi salam lakukannya sebelum adanya syariat telah kita bincangkan kemudian baginda telah pun melanggar perintah Allah SWT lalu bertaubat, menyesal dan Allah terima tawabatnya itu berbeza daripada perspektif golongan musyrikun, Nasara yang mengatakan bahawa dosanya tidak diampun lantas Allah SWT perlu memutuskan anaknya agar menjalankan tanggungjawab untuk disalib dan itulah pengampunan untuk datuk punya dosa yang terdahulu yang mana perkara ini tidak masuk akal tentuannya dimulik Allah SWT Perbincangan kita nanti dalam dikasuh sekian. Kemudian datang ayat yang ke-108, nafalam yahdilhum kama ahla kuna qablhum min qurun yamshuna fi masaakinhum. Inna fi zalika laayatil liuli nuha. Naam belajar ya, quran ni kita perlu tahu di mana waqafnya yang betul tuan-tuan dan ibu-ibu kat wasbihan. Kalau ayat ni panjang, mana waqafnya? Waqafnya nanti tak sempurna kalau kita tidak mengetahui di mana berhentinya ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah seperti yang dijelaskan oleh seorang pakar Quran Tansri Dato' Hassan Azhari Habtidahullah Kadang-kadang dibaca bakar, bakar Kemudian sama pula Safra Sedangkan ayat itu Sifat kepada Maksud Bakar Safra Tapi berhenti Dekat Bakara Sama pada Safra Berhenti pada lembu Mulakan dengan kuning Ini salah Contohan ini Mulai kepada Allah Jadi kita harus menguasai Memahami Bahasa Arab Yang gunakanlah panduan Quran-Quran Waqqaf Sebagai contohnya Waqaf ibtidak untuk mengetahui manakah kedudukan berhenti dan mana pengulaan yang sebenarnya Jadi maksud ayat ini, apakah mereka tidak maka, Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka bahawa banyak yang telah kami kahwinasirkan sebelum mereka Padahal mereka berjalan di tempat-tempat tinggal yang bekas-bekas peninggalan itu semuanya demikian terdapat tanda-tanda bagi orang berakal Jadi ayat yang dulu menguraikan akibat buruk yang menimpa golongan yang menentang engkau terhadap minta Allah subhanahu wa ta'ala hati itu menjadi sempit hati itu menjadi maknanya tidak bahagia hati itu menjadi sentiasa dikurung rasa tidak puas gelisah sebenarnya tuan-tuan yang boleh katakan dulu kita pernah bincangkan sebab-sebab hati menjadi lapang ketika kita membincangkan tentang surah alam nasyrah surah syarhu apa benda yang boleh melampangkan hati Lawan kepada Dia kursa diri ni Lawan kepada Bankah ni tuan-tuan Bagaimana cara sebenarnya untuk Menghilangkan Rasa Dalam hati ni tertekan Stres Rasa sempit Dunia yang luas Menjadi seolah-olah Begitu menghimpit kita Rupanya Para ulama menjelaskan kepada kita Sebagai contoh Alimah al ghazali dan kitab Ihya' al bahawa sebab hati ni lapang ni tuan-tuan yang pertama dengan sebab tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang benar akidah yang benar lihat dalam surah zumar ayat 2 apa manusia syarah Allah sadrahu lil Islam fa huwa nurin min rabbih fawailul liqasiyati qulubuhum min zikrillah ulai ka fi dalalin mubin so, siapa yang lapang kandadanya ni Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadat Islam maka dia berada dalam petunjuk daripada tuhan ni Maka celakalah mereka yang hatinya keras daripada menyanyi Allah SWT mereka itu berada di setan yang nyata. Ertinya tauhid kepada Allah Subhanahuwataala ni hati kita nyelapang. Ini perkara yang pertama. Sebab dalam ayat yang lain kalau kita perhatikan surah Al-An'am ayat 125, "Wa may yurid 'ayyidullahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yata'ad bisamaa". Orang yang tidak mengikut Islam ni kehidupannya disempit, disesatkan Allah SWT sebab adanya menjadi begitu sempit, Terhempit seolah-olah dia berada di tempat yang tinggi, tidak ada bekalan oksigen yang mencukupi maka susah nafaslah dia. Yang kedua sentuhan ni keaslian, hati yang menjadi tenang, yang lapang, gembira sekali kerana nur yang Allah berikan kepadanya, nurul iman yang melapangkan hatinya. Membaca al-Quran al Karim, sembahyangnya, sedekahnya, perkara-perkara ketaatan dilakukan Fa itu Allah gambarkan seolah-olah al na'am ayat 122. Aw man kana mayta fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nas kama mataluhu biz-zulumat kama mathaluhu biz-zulumat laysa bi kharij minha kadhalika zuyyina likafi ma kanu ya'malun adakah sama seorang yang dulunya mati kami hidupkan dia kami berikan kepadanya nur yang mana dia berjalan dengan nur tersebut dalam kalangan manusia apakah dia sama dengan seorang berada dalam kegelapan yang tidak dapat keluar Dari kegelapan itu Begitulah dihiaskan Kepada orang-orang kafir Apa yang dilakukan oleh mereka Tuan-tuan yang Allah beri Dalam hati manusia Sebab Quran Sebab Islam Yang dimasuki Yang diimani itu Yang ketiga Hati ini menjadi lapang Lawan kepada dunk Yang sedang kita bincang Tuan-tuan Al-ilmu Ilim Ilmu ini menyebabkan Seorang itu Mengasakan dunia luas Manakala Kejahilan pula Menyebabkan hati makin hari makin sempit Yang keempat Hadinil lapan nasebah, al-inaba ila Allah. Kita ni kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah An-Nahl Allah Ta'ala jelaskan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wa lanajziyannahu ajrun bi ahsani ma kanu Sesiapa yang beramal saleh, lelaki baik ataupun perempuan, dalam kata yakin, maka kami akan hidupkan dia dalam kehidupan yang mulia. Kami akan balaskan kepadanya segala kebaikan yang dibuat ganjaran buku pahala itu sebaik-baik apa yang kita lakukan. Sebabnya ia hati ini stres dan lagi orang menjadi tenang, lapang hati ini lawan kepada penyakit hati yang sempit, gundah gulana dan sebagainya. Kerana dia mempunyai rutin harian menyayangi Allah Subhanahuwataala dalam zikir-zikir yang sentiasa menjadi amalan hariannya, ratib hariannya. Apa dia panggil wirid hariannya. Kerana Allah telah jelas dalam surah Al-A'raf ayat 8 Orang yang beriman dan تطمئن قلوبهم بذكر الله ala bi zikrillah qulub orang beriman ni hati dia tenang mengaji Allah Subhanahu wa taala tahukah bila dengan mengaji Allah lah hati akan menjadi tenang lagi tuan-tuan ni boleh k rasa hati menjadi lapang kalau kita ni buat baik kepada orang lain kata Imam Ghazali benar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mathal al-bakhil wal mutafaddiq Masalura Julaini alaihi majbatan al-hadith. Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka bersedekah ni macam orang yang dirantai, dibelenggu dengan rantai besi. Orang yang suka bersedekah ni, suka berbuat baik kepada orang ni, setiap kali dia buat baik, rantai yang mengikatnya itu, belenggunya itu makin longlai, long makin terbuka. Manakala dia seorang yang bakhil, dia nak bagi pada orang dia rasa takut harta akan menyebabkan dia jadi miskin, dia jatuh apa-apa orang tua akan jadi lebih kaya daripadanya Contohnya so, itu tuan-tuan perasaan ini mengganggu dirinya sehingga menyebabkan makin hari makin sempit, makin susah lagi banyak harta lagi susah hati. Tuan-tuan dimuliakan, -tuan, -tuan. lagi kata Imam Ghazali kena tarbiyah diri kita ni dengan buang sifat-sifat mazmuma daripada diri. Kena muhasabah, kena mu'aqaba. Ini merupakan petua panduan yang pernah kita belajar dalam kaedah menyingkirkan sifat-sifat mazmuma daripada diri. Lagi yang kelapan kata Imam Ghazali Sebenarnya hati ini menjadi lapang bila kita ni meninggalkan berkata-kata ataupun melihat yang berlebihan. Kerana bila kita makan, melihat, berkata, bergaul, berlebihan, tidur berlebihan, ini menyebabkan hati kita makin-makin susah. Betapa tidak, tuan-tuan, kita bergaul dengan orang kaya. Kita melihat apa yang ada daripada kita tidak cukup. Walhal kita disuruh banyak bergaul dengan orang-orang miskin. Dengan sesuatu, kita akan masyaribah atas kuning Allah subhanahu wa taala. Ini lapan perkara lapan langkah yang boleh kita lakukan bersama-sama untuk menangani hati yang sempit, jiwa yang stres seperti yang dikemukakan oleh ayat Allah Subhanahuwataala dan galakan motivasi pada hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini simpulkan oleh Imam Al Ghazali dalam bah menceritakan keajaiban hati. Insyaallah kita akan lihat ayat berikut tentang janji Allah Subhanahuwataala dan amaran Allah Subhanahuwataala dalam sesama musyaibah berikut. Allahu alam, sallallahu ala sisi nahu Muhammad, wa ala alihi wa sahabiyahu wa barakatuh sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.